ויהיו לאות לבני ישראל. ויקח אל עזר הכהן את מחטות הנחושת, אשר הקריבו השרופים, וירקעום ציפוי למזבח, זיכרון לבני ישראל, למען אשר לא יקרב איש זר, אשר לא מזרע אהרון הוא, להקטיר קטורת לפני אדוני, ולא יהיה ככורח וכעדתו. כאשר דיבר אדוני, ביד משה לו. ויילונו כל עדת בני ישראל, ממוחרת, על משה ועל אהרון <אח> לאמור, אתם המיתם את עם אדוני. ויהי, בהיכהל העדה על משה ועל אהרון, ויפנו אל אוהל מועד, והנה כיסהו הענן, וירא כבוד אדוני. ויבוא משה ואהרון, אל פני אוהל מועד. וידבר אדוני אל משה לאמור, הרומו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע, ויפלו על פניהם. ויאמר משה אל אהרון, קח את המחטה, ותן עליה אש מעל הבזבח, ושים קטורת. והולך מהרה אל העדה, וכפר עליהם. כי יצא הקצף. מלפני אדוני, החל הנגף. ויקח אהרון, כאשר דיבר משה. וירוץ אל תוך הקהל, והנה החל הנגף בעם. ויתן את הקטורת, ויכפר על העם. ויעמוד בין המתים ובין החיים. ותעצר המגיפה. ויהיו המתים במגיפה ארבע עשר אלף ושבע מאות.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 ואת שם אהרון תכתוב על מטה לוי, כמטה אחד, לראש בית אבותם. והנחתם באוהל מועד, לפני העדות, אשר איוועד לכם שמה. והיה האיש אשר אבחר בו, מטהו יפרח. והשיקותי מעליי את תלונות בני ישראל, אשר הם מלינים עליכם.